Noc byla příšerná. Dokud jsem neulehl, stále jsem si ještě plně neuvědomoval, jak silně jsem počítal s tím, že Joselu najdu v Tynšenu. Nemohl jsem usnout. Ležel jsem pod mě, bezradně přemýšlel, co si počít a na nic jsem nepřicházel. Tak pevně jsem spoléhal na to, že ona i Bídliho skupina budou zde, že jsem vůbec o ničem jiném neuvažoval. Teprve nyní jsem pochopil, že i kdyby se mi podařilo je dostihnout, pořád bych ještě nemusel nalézt Joselu. Jestliže opustila svůj westminsterský rajon krátce před mým příchodem, musela mít za hlavní skupinou notné spoždění. Navíc jsem nemohl automaticky předpokládat, že se vrátila do univerzitní budovy a našla tam tu křídou psanou adresu. Bylo docela možné, že tam vůbec nebyla, a rozhodla se jednoduše pro nejkratší a nejrychlejší cestu z Londýna, který nebyl nic než páchnoucí brloch. Nejurputněji jsem ale musel bojovat proti pomyšlení, že se mohla nakazit tou záhadnou nemocí, která rozprášila mou i její tlupu. Odmítal jsem podobnou možnost i jen připustit. V průzračnosti bezesných raných hodin jsem dospěl k poznání, že mé přání připojit se k Bídliho skupině bylo vedle psání shledat se opět s Joselou zcela podružné. Když jsem se probudil, Koukrova postel byla prázdná a já se rozhodl, že dopoledne zasvětím svému pátrání. Jednou z nesnází bylo, že nikoho nenapadlo zaznamenávat jména těch, kterým nebyl tinčem pochuti a pokračovali v cestě. Ani můj popis nevyvolal jedinou vzpomínku, která by při podrobnějším zkoumání obstála. Nakonec jsem svými dotazy všechny otrávil a můj pocit marnosti tím ještě vzrostl. Existovala sice jistá možnost, že byla onou neznámou dívkou, která dorazila a zase odjela den před naším příjezdem, ale nezdálo se mi pravděpodobné, že by Josela mohla na někoho zapůsobit tak chabým dojmem, i když jsem bral v úvahu svou zaujatost. Koukr se zjevil až u oběda. Dopoledne strávil ze vrubnou obhlídkou zámku a přilehlého panství, znal přesný počet strávníků a věděl, kolik je mezi nimi slepých. Prohlédl si zemědělské nářadí a strojový park, seznámil se se zdrojí pitné vody. Nahlédl do skladišť a ověřil si, jak velké jsou v nich zásoby potravin. Zjistil, kolik dívek bylo nevědomých ještě před katastrofou a pověřil je vedením kurzů pro ostatní. Většinu mužů našel s hlavami ve smutku nad dobře míněným páně vykářovým ujištěním, že budou moci dělat spoustu užitečných prací, jako například m, plést košíky a m, tkát koberce. A Koukr se vynasnažil seč mohl, aby jejich chmury rozehnal vyhlídkami trochu nadějnějšími. Když pak náhodou potkal slečnu Durantovou, řekl jí, že pokud nepřiměje slepé ženy převzít na svá bedra část práce vidomých, zhroutí se jejich obec v deseti dnech jako domek z karet. Dodal, že jestli budou navíc vyslyšeny vykářovi modlitby, aby se k ním připojilo ještě více slepých, může si být jistá, že to tady nezvládne. je se svých postřehů, pustil se do vysvětlování, co je třeba udělat, včetně nutnosti začít okamžitě svážet zásoby potravin a dát se do výroby pomůcek, které by umožnili slepým mužům vykonávat užitečnou práci, když ho náhle rázně přerušila. Viděl na ní, že má daleko větší starosti, než byla ochotna připustit, ale umíněnost, která jí dohnala k přervání všech styků s druhou skupinou, byla zřejmě silnější. Docela drsně mu dala vědomí že si na základě svých informací nedělá nejmenší naději, že by snad on nebo jeho názory mohli někdy ladit s jejich obcí. Malér je v tom, že ta ženská chce hrát mermomocí prim. Má to prostě v krvi. O nějakých vyšších principech tu nemůže být řeč. Nepomlouvej. Nejspíš jsou její principy tak čisté a bezúhonné, že všechno odpovědnost padá na ni. A proto je také její povinností vést všechny ostatní. To je v podstatě totéž. Ale zní to daleko líp. Jestli to honem nezačne organizovat, ocitnou se pěkně brzy v pekelném zmatku. Už jsi to tady prohlídnul? Pověděl jsem mu stručně, jak jsem strávil dopoledne. Není na tobě vidět, že by se to vyplatilo. Co máš teda v plánu? Pojedu za Michaelem Bedlim A když ji tam nenajdeš? Prozatím mi nezbývá, než doufat, že ano. Kde jinde by byla? Pronikavě se na mě zadíval a po prohlásil. Pojedu s tebou. Načením bez sebe asi nebudou, až mě zas uvidí potom všem, co bylo, ale nějak to překousnu. Zažil jsem už, jak se rozpadlo v ní več jedno postapokalyptické umělé společenství. A řekl bych, že v tomto případě to půjde sice pomalej, ale o to bolestněji. Nemusím být u všeho. Je to zvláštní, co? Ušlechtilé úmysly se najednou zdají být tím největším nebezpečím. A je to zatracená škoda, protože tady by to mohlo klapat. Tyhle lidé navzdory tomu, co se stalo pořád, nic nechápou. Oni ale nechtějí chápat, protože pak by to bylo všechno moc definitivní. V hloubi duše se všichni chlácholí, věří a čekají na něco, co nikdy nepřijde. Nám taky trvalo pěkně dlouho, než nám to došlo. A oni neviděli, co my. A navíc tady na venkově to nevypadá tak definitivně. Dobře jim čas. Čas? Měli by pomýšlet nažně, nachystat mlín k mletí mouky, postarat se dobytku okrmení na zimu. Tohle všechno není třeba, koukré. Mouky musí být ve městech obrovské zásoby a nás je prokletě málo. Teď je provořeným úkolem naučit slepce, jak pracovat, až to bude opravdu nutné. Jestli se ti, co vidí, nemají strhat, tak se něco musí udělat hned. Stačí, aby se sesypal jeden nebo dva a bude to tady vzhůru nohama. V tom jsem mu musel dát za pravdu. <tým> Později odpoledne se mi podařilo najít slečnu Durantovou. Nikdo jiný buď to nevěděl, nebo se nestaral, kam Michael Beadley se svou skupinou odešel, ale nechtělo se mi věřit, že by zde nezanechal žádnou zprávu pro ty, kdo by jej chtěli následovat. Slečnu Durantovou jsem příliš nepotěšil. A nejen proto, že jsem nepokrytě dával přednost druhé společnosti. Stráta každého tělesně zdatného člověka, byť odlišných názorů, byla zadaných okolností velice špatnou zprávou. Nicméně si nedovolila projevit slabost a požádat mě, abych zůstal. S chladným výrazem v obličeji mi klidně sdělila, že Bídli se chtěl se svými lidmi usadit někde v okolí Býminstru v Dorsetu. Vrátil jsem se, abych o tom řekl koukrovi. a Rozhlédl se kolem a se špetkou lítosti potřásl hlavou. Dobrá. Vypadneme z toho hnízda hned po ránu. Devátá hodina příštího rána nás zastihla dobrých 12 mil cesty od Tinšemu. Uvažovali jsme si, že bychom si neměli vzít nějaké pohyblivější vozidlo a nákladňáky věnovat těm v Tinšemu, ale pak jsem ten nápad zavrhl. Vedle beden s trifidími zbraněmi, nad kterými Michael Biedley projevil takové pochybnosti, Vezl jsem spoustu věcí, jež mohly být mimo větší město obtížně dostupné. Bylo tam například malé osvětlovací dynamo, různá čerpadla nebo bedny s kvalitním nářadím. Všechno by se dalo opatřit i později, leč bylo zřejmé, že jistou dobu bude moudřejší městům se vyhnout, dokonce i těm malým. A lidé s Tynčemu měli prozatím dostatek prostředků ke svezení zásob z míst, kde se dosud nevyskytly žádné příznaky té nemoci. Nakonec jsme tedy odjeli tak, jak jsme přijeli. Počasí nám psálo. Na výše položených místech vzduch stále ještě voněl, ačkoliv i vesnice už zapáchaly dost nepříjemně. Tu a tam jsme spatřili na poli nebo podél cesty nehybnou postavu, ale jako v Londýně i tady se většina lidí instinktivně uchýlila pod nějaké přístřeší. Vesnické ulice byly prázdné, a okolní krajina tak pustá, jako by ji někdo zaklel. Dokud jsme nedojeli do vesničky Stýplhany, cesty, po které jsme do Stýplhany sjížděli, měli jsme celou vesnici jako na dlani. Stála hned za kameným mostem rozklenutým nad divokou bystřinou. Byla to poklidná výzka soustředěná kolem ospale vyhlížejícího kostelíka po okrajích kropenatá obílenými chalupami. Jakoby se tu nejméně sto let nepřihodilo nic, co by narušilo klid a mír pod jejími doškovými střechami. Avšak nic nepřipomínalo život. Nad lidiným komínem nestál kous. Z žádného dvorku nebylo nic slyšet. Až v půli cesty z kopce dolů zachytil můj zrak jakýsi pohyb. Jeden z domků nalevo za mostem stál mírně šikmo takže byl částečně obrácen k nám. Na zdi se houpal hostinský štít a v okně hned nad ním se třepetalo cosi bílého. Když jsme se dostali blíž, uviděl jsem, že se z okna vyklání starší muž a divoce nám dává znamení ručníkem. Dovtípil jsem se, že musí být slepý, nebo jinak by vyšel na silnici a snažil se nás zastavit. Na nemocného zasmával s přílišnou vervou. Zastavili jsme hned za mostem. Muž v okně přestal mávat, zakřičil si čemu nebylo prohluk motorů rozumět a zmizel. Vypnuli jsme motory. Nepřirozeným tichem se k nám nesl dupot nohou po dřevěných schodech. Pak se otevřely dveře a muž, ruce natažené před sebou, vyšel ven. Jako blesk vymrštilo se cosi z živého plotu po jeho levici. Pronikavě vykřikl a padl na zem. Popadl jsem pušku a vyskočil z kabiny. Našel jsem si místo, odkud by bylo možné zacílit na Trifida skrytého ve stínu křoví a odstřelil jsem mu vrcholek. Koukr vylezl ze svého vozu a došel ke mně. Zahleděl se na muže na zemi, potom na odzbrojeného Trifida. To přece... Sakra! Přece tady na něj nečekal! Musela to být náhoda. Nemohl vědět, že vyjde zrovna z těch dveří. No řekni, to přece nemoh. Nebo snad jo? Co když to věděl? Byla to náramně čistá práce. Zatraceně čistá. Ale snad bys opravdu nevěřil. Ta nevíra v trifidí schopnosti mi někdy připadá jako spiknutí. Něčeho bych se napil. Až na zaprášený nálevní pult vypadala hospůdka docela normálně. Nalili jsme si oba visky. Koukr tu svou vytáhl jediným douškem, pak na mě znepokojeně pohlédl. Tohle se mi nelíbilo. Ani zamák. Ty bys měl o těch potvorách vědět daleko víc než ostatní byle. Přece tam nemohl. Kruci musel tam stát náhodou. Nebo ne? Já myslím... zmokl jsem a zaposlouchal se do stakata, které jsem zalehlo zvenčí. Přistoupil jsem k oknu, otevřel je a vypráznil do Trifida ještě druhou hlaveň, tentokrát se mířil těsně nad jeho bulvu. Vyrblování ustalo. Bohužel toho o Trifidech pořád moc nevíme. Poznamenal jsem, když jsme si nalévali po další sklence, při které jsem Koukorovi vysvětlil jednu či dvě z Voltrových teorií. Vytřeštěně zíral. To přece nemyslíš vážně, že mluví, když s těma metličkama. Opřímně? Nevím. Ale určitě je to nějaký signál. Voltr to ovšem považoval za opravdový hovor a nepoznal jsem člověka, který by o nich věděl víc než on. Vyhodil jsem prázdné náboje a znovu jsem pušku nabil. Skutečně se zmínil o jejich převaze nad slepým člověkem? To bylo před léty. Ale přesto, to zvláštní schoda okolností. Téměř v každá rána osudu se dá vyložit jako zvláštní schoda okolností, když se na ní podíváš odstupu a zapřemýšlíš. Dopili jsme a zdvihli se k odchodu. Koukr zběžně vyhlédl ven a v zápětí mě popadl za rameno. Kolem rohu se právě kolébali dva trifidi. Mířili k živému plotu, kde se skrýval útočící trifid. Počkal jsem si, až se zastaví a odstřelil jsem jim kalichy. Vylezli jsme oknem, které bylo mimo dosah každého případného úkrytu trifidů a s ostražitými pohledy kolem sebe jsme se vrátili k nákladňákům. Další schoda okolností? Nebo se šli podívat, co se stalo jejich kámošovi? Zeptal se Koukr. Vyjeli jsme z vesnice a postupovali dále po úzkých polních cestách. Připadalo mi, že je tu mnohem víc trifidů, než kolik jsme jich až dosud viděli. Nebo to snad bylo tím, že teď jsem si jejich přítomnost uvědomoval plněji? Mohli jsme jich také zatím vidět méně protože jsme cestovali převážně po hlavních silnicích. Ze zkušenosti jsem věděl, že se každému tvrdému povrchu roději vyhnou. A přisuzoval jsem to obtížím, které to musí působit jejich kořeným končetinám. Navíc se mi do hlavy počala vkrádat myšlenka, že jim nejsme tak úplně lahostejní. I když jsem nemohl s očitostí říct, zda ti, kteří se k nám občas přibližovali, se neubírají naším směrem pouze náhodou. Případ, který se udál o chvíli později, by nikomu naklidu nepřidal. Z živého plotu kolem něhož jsem právě projížděl, se z nenadání vymrštil trifidí šlahoun. Naštěstí tenhle trifid neměl příliš zkušeností v zacílení na jedoucí vozidlo. Žahadlo vyletělo o zlomek vteřiny dříve, a zanechalo po sobě stopu v podobě drobných kapiček jedu na předním skle. Než tačil Trifid zaútočit po druhé, byl jsem pryč. Ale od této chvíle, navzdoli horku v kabině, zůstalo na straně řidiče stále vytažené okno. Během posledního týdne jsem se zaobíral Trifidy jen tehdy, když jsem na ně náhodou narazil. Ti, které jsem viděl v Joseline domě, Stejně jako ti, kteří napadli mé lidi v Hemstedu, mě vážně znepokojili, ale po většinu času jsem měl daleko naléhavější starosti. Když jsem však nyní zrekapituloval naši cestu, situaci v Tynšemu, dokud se slečna Durantová nevypořádala z Trifidy pomocí brokovnice a konečně poměry v obcích, jimiž jsme projížděli, začal jsem uvažovat, jakou měrou se na mizení obyvatel podíleli Trifidi. V příští vesnici jsem zpomalil a pozorně jsem se rozlížel. V několika zahrádkách před domky jsem spatřil nehybná těla, která tam viditelně ležela již několik dní a takřka pokaždé se nedaleko skrýval trifit. Zdálo se, že trifidi číhají pouze v místech, kde je dosti něká půda, aby do ní mohli zapustit během čekání kořeny. V místech, kde se domovní dveře otevíraly přímo do ulice, bylo možno zahlédnout tu a tam mrtvé tělo, nikdy ale žádného Trifida. Troufám si říci, že většina vesničanů, kteří se vydali za potravou, byla v poměrném bezpečí, pokud se pohybovali podlážděných cestách, ale stačilo, aby jen míjeli zahradní zítku nebo plot a šlo jim o život. Někteří při zásahu jistě vykřikli a když se pak nevrátili, strach ostatních se ještě vystupňoval. Čas od času pak vyhnala hlad z domů další oběť. Několik snad mělo to štěstí, že se dostali zpět, většinou ale ztratili cestu a bloudili kolem, dokud nepadli vyčerpáním, anebo dokud se nesetkali s Trifidem. Ti, co zůstali v domě, možná vytušili, co se stalo. Kde byla u domu zahrada, tam mohli uslyšet zasvištění žádla. A pak také pochopili, že mají na vybranou mezi smrtí hladem a stejným osudem, jaký postihl ty, kteří dům opustili. Mnozí žili ze zásob, očekávající trpělivě pomoc, která neměla nikdy přijít. V podobné tísni se nacházel zřejmě i muž z hostince ve St. Pomyšlení na to, že i v ostatních vesnicích, kterými jsme projížděli, mohou být další domy, kde se podařilo izolovaným skupinkám přežít, nebylo zrovna příjemné. Vyvolávalo dilema, před které jsme byli postaveni i v Londýně. Pocit, že bychom se měli zachovat jako civilizovaní lidé, že bychom se měli pokusit ty nešťastníky vyhledat a něco pro ně udělat. A zároveň vědomí marnosti každého takového pokusu, který by byl stejně jako ty předešlé, jen zbytečným oddalováním neodvratného konce. Znovu jsem si kladl stejnou otázku. Mohl člověk i při té nejlepší vůli udělat víc, než jenom prodloužit jejich muka? Máme zas nakrátko ukonejšit svoje svědomí a potom zjistit, že všechno úsilí bylo vyplýtváno nadarmo? Znovu a znovu jsem se musel ujišťovat, že nemá smysl vstupovat do oblasti zemětřesení, dokud se budovy ještě hroutí. Záchrané práce se musí provádět teprve tehdy, když otřesy půdy ustanou ale rozumový přístup mravnímu rozpolcení hrany nějak neobrušoval. Ten starý doktor měl pravdu, když zdůrazňoval obtíže duševní adaptace. Trifidi se ukazovali komplikací nepředvídaného rozsahu. Mimo naše plantáže jich pochopitelně rostla ještě spousta v mnohých školkách. Pěstili je tam pro nás, pro soukromé kupce, nebo na prodeji zadě menších průmyslových podniků, které zpracovávaly různé jejich deriváty a většina z těchto školek byla z klimatických důvodů umístěna na jihu země. Jestliže ale to, co jsme až do posud viděli, bylo věrným obrazem jejich uvolnění a rozptýlení do krajiny, muselo jich být daleko více, než jsem kdy předpokládal. A před námi se rýsovala neutěšená vyhlídka že každým dnem budou dospívat další a těm okleštěným budou žahadla pozvolna dorůstat. Zastavili jsme už jen dvakrát. Jednou, abychom pojedli, po druhé, abychom načerpali palivo a v dobrém čase kolem půl páté odpoledne jsme dorazili do Býminstru. Zamířili jsme rovnou do centra, aniž jsme někde spatřili jedinou známku přítomnosti bídliho skupiny. Město bylo na první pohled právě tak bez života, jako všechna ostatní místa, která jsme toho neviděli. Hlavní třída lidu prázdná, jen po jedné její straně stála dvě nákladní auta. Když jsem byl od nich vzdálen nějakých 20 metrů, vystoupil spoza jednoho nákladáku starší muž s namířenou puškou. Vypálil úmyslně nad mojí hlavu a pak zacílil níž.